Adevărul Eu, Iisus, sunt adevărul. Ioan 14,6 Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Ioan 17,17 ,17. Adevărul este singurul prieten al vieții. Adevărul este Dumnezeu. Și el nu se schimbă după împrejurări și după oameni. Adevărul este medicamentul care însănătoșează sufletul. Adevărul este pâinea vieții veșnice. Adevărul este pâinea cu care se hrănește copilul lui Dumnezeu, iar dragostea este băutura lui. Adevărul este una din valorile fundamentale spre care năzuiește omul. Adevărul este viață, chiar când ne lovește. Minciuna este moarte, chiar când ne mângâie. Adevărul este hrana trupului lui Hristos, biserica. Adevăr este tot ceea ce nu se contrazice în sine. Adevărul este ghidul sufletului prin hățișurile lumii. Fără acest ghid, orice călător se prăbușește în prăpăstiile păcatului și ale morții. Adevărul este singura avere care rămâne veșnic. Adevărul este soarele care se poate privi din orice parte a pământului. Adevărul este lumină, de aceea el își face lucrările în văzul tuturor. Adevărul este fluviul în fața căruia toate zăgazurile omenești sunt sfărâmate. Adevărul este puntea de trecere din împărăția diavolului, în împărăția luminii, adevărul este copacul ale cărui rădăcini devin tot mai puternice cu cât îl încălzește soarele dreptății și cu cât îl bat vânturile prigoanei mai mult. Adevărul este diamantul scump care nu se lasă găsi decât plătind prețul unei cercetări adânci și stăruitoare. Adevărul este puterea nebiruită și totdeauna biruitoare care poartă în sine viața. Adevărul este apa dumnezeiască în care ne putem păstra viața cea nouă duhovnicească. În afara ei suntem morți. Adevărul este atmosfera casei lui Dumnezeu, este oxigenul vieții celei noi, duhovnicești, născute din Dumnezeu. Adevărul este altarul pe care se aduce jertfa. Iar dragostea este focul care o mistuie. Adevărul este legea lui Dumnezeu și cine calcă o lege, fie fizică, fie spirituală, plătește. Adevărul este un tăvălug care merge numai înainte și nu cunoaște piedici. Cine îi se împotrivește, va fi zdrobit. Adevărul este ca și aerul, pretutindeni, și îți este folositor numai dacă îl respiri. Adevărul este ca Dumnezeu, nemărginit, pentru că Dumnezeu este adevărul, iar noi, oamenii mărginiți, cunoaștem în parte, oricum ne-am numit și orice rang am avea. Adevărul este ca soarele, nimic pe pământ nu-i poate stânge mersul. Adevărul nu este o marfă ieftină pusă în piață spre vânzare, unde îi se face reclamă în gura mare ca să fie cumpărată de trecători. Nu, adevărul este o comoară neprețuită, ascunsă de vederea ușuraticilor și viclenilor. Adevărul este gelos, ne vrea numai pentru sine. Adevărul nu este confesionalist, nici naționalist, așa cum nu este matematică românească sau englezească sau de alt fel. Adevărul este deasupra oamenilor. Și cine vrea să laibă, trebuie să iasă la el, să părăsească totul. Omul adevărului crește numai în mijlocul raiului lui Dumnezeu și roadele lui sunt gustate numai de cei care au intrat acolo, prin ușa, Hristos, prin nașterea din nou. Tot ce-i valoros în viața noastră este adevărul pe care l-am primit și-l trăim în orice clipă. Toate calitățile cuiva, fără adevăr, n-au niciun preț. Numai adevărul dă valoare unui suflet. A crede o minciună înseamnă moarte, a crede adevărul înseamnă viață, a crede minciuna înseamnă întuneric, a crede adevărul înseamnă lumină. La temelia oricărei nenorociri, atât din viața noastră cât și din viața aproape lui nostru, stă credința în minciună, în închipui romenești și în necredința în adevăr.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 nu mai avem adevăr și nici cale care duce la adevăr. Minciuna încurcă pe om, adevărul îl face liber. Adevărul se descoperă celor cu inima sinceră, celor care vor să se contopească cu el, celor care vor să-l urmeze și să-l vestească în lume. Cine se târguiește cu adevărul, nu-l poate urma cu adevărat. Drumul spre raiul adevărului este presărat cu tot felul de piedici, stânci, păduri, hățișuri și fiare. Cel ce va birui toate acestea va putea să se desfăteze în rai. Numai adevărul face omului binele adevărat. A mărturisi adevărul înseamnă a unii vorbirea cu trăirea. Aceasta înseamnă lumină. Ca să rămâi în casa adevărului, trebuie să rupi orice legătură cu casa minciunii. Pe drumul adevărului pot merge numai copiii adevărului. Soarele dragostei și al adevărului lui Dumnezeu îl putem vedea limpede numai când orice nor de păcat este dat la o parte prin sângele Domnului Isus. Numai adevărul dă echilibru, statornicie și fericire vieții. Numai adevărul dă mântuire și numai el sfințește pe om. Orice adevăr costă lepădarea vechii concepții, lepădarea minciunii, altfel nu intri în posesia lui. Adevărul niciodată nu poate locui acolo unde se ridică ziduri în jurul lui. Unde vine el, toate zidurile cad. Statornicie în adevăr, iată cea mai mare virtute. Binele și dragostea totdeauna sunt adevăr, chiar dacă vorbirea ar arăta contrariul. Ura și răul întotdeauna sunt minciună, chiar dacă vorbirea n-ar arăta aceasta. Pâinea adevărului se câștigă numai cu sudoarea frunții, muncind cu stăruința în fiecare zi. Adevărurile duhovnicești nu pot fi primite decât de o minte duhovnicească. O viață morală, fără adevăr, este cea mai înșelătoare armă a diavolului. Cea mai puternică mână este mâna adevărului. Toate harurile coboară peste cel care se ține de adevăr. Întreaga veșnicie este fica adevărului și ea se dăruiește numai celui născut din adevăr. Numai adevărul te umple de încredere și de lumină, ca să poți alerga fără șovăire pe calea cea nouă și vie care duce în viitorul fericit. Numai ceea ce este zidit pe adevăr durează veșnic. Ai încredere în adevăr, chiar și atunci când ți se pare că te înșală, e numai o părere. Când ai adevărul de partea ta, nu te mai tem de nimic. Cei care te prigonesc îți desăvârșesc mersul pe calea adevărului, deci ei sunt binefăcătorii tăi. Cine se mânie pe adevăr, se mânie pe propria sa viață și fericire. Carul adevărului înaintează sigur spre țintă, chiar dacă toată lumea iar ar sta în cale. Lumea va fi zdrobită sub roțile lui. Șarpele minciunii poate fi scos din gura lui numai când torni apa adevărului în ea. Cine este milos cu minciuna, este crud cu adevărul. Nu există cale de mijloc. Minciuna nu pierde când se amestecă cu adevărul, dar adevărul pierde totul când se amestecă cu minciuna. Adevărul nu mituiește pe nimeni, numai minciuna face lucrul acesta. Desparte-te de toate și vei intra în împărăția adevărului. Dacă vrei ca adevărul să fie întreg al tău, fi tu întâi întreg al adevărului. Adevărul? Căutarea adevărului de adevărata noblețe omului. De nimic nu are nevoie omul mai mult ca de adevăr. Dacă ai pâinea adevărului, de din ea la toți flămânzii. Adevărul se descoperă numai inimilor curate. Adevărul nu se teme de cercetare, minciuna se teme. Cel care are lipsă se teme să-și pună marfa pe cântar. Orice om care vrea cu adevărat poate să ajungă proprietarul adevărului. Cine ostenește după adevăr, nu ostenește în zadar. Fără adevăr, totul se prăbușește. Cine nu mai vrea să umble cu adevărul, umblă sigur cu minciuna. Nu există cale de mijloc. Curăția este locuința adevărului. Cine nu vrea să primească adevărul, își este propriul său dușman, pentru că numai adevărul apără viața și îi face binele adevărat. Adevărului nu-i poți face rău niciodată, ci răul pe care vrei să-l faci se întoarce asupra capului tău. Adevărul se predăție dacă tu mai întâi te predai lui. Corabia adevărului duce sufletul în portul odihnei și fericirii veșnice. Cu cât este mai șlefuit diamantul adevărului, printr-o cercetare mai adâncă și mai stăruitoare, cu atât mai multe și mai frumoase fețe ni se descoperă. Binecuvântată este scara adevărului. Cu cât îi urci treptele, lumina devine tot mai mare, mai plăcută și mai înviorătoare. Abaterea de la adevăr poartă în sine blestemul și judecata. Adevărul în toate laturile lui, fizic și spiritual, nu aparține omului sau diavolului, ci lui Dumnezeu. Dumnezeu este o bărșie adevărului. Oricine caută adevărul cu gând să-l mărturisească, va găsi adevărul. Oricine ți-ar spune un adevăr, primește-l. Adevărul este al lui Dumnezeu și nici de cum al celui ce ți-l spune. Cine nu primește adevărul, nu-l primește pe Dumnezeu. Cine pregătește în ființa sa un loc adevărului va primi și el odihna adevărului. Suflarea gurii adevărului mătură din cale toate forțele minciunii. Inima curată păstrează adevărul și adevărul păstrează inima curată. Niciun folos nu avem dacă stăm numai lângă flacăra și lumina adevărului. Trebuie să devenim noi înșine flacără și lumină. Altfel, Vom fi arși și nimiciți de adevăr. Mai mult prețuiește Dumnezeu tulburarea de pe urma adevărului decât pacea de pe urma minciunii. Mai bine adevărul spus în cuvinte necioplite decât minciuna îmbrăcată în vorbe frumoase. În lumea minciunii numai adevărul ne poate păstra curați. Slava deșartă este unul din dușmanii cei mai înrăiți ai adevărului. Adevărul suferă cel mai mult de pe urma ei. Adevărul trebuie să ne fie cel mai scump, pentru că el este cel mai frumos, pentru că el este Dumnezeu. Euul, în om este o măsea bolnavă, iar adevărul e ca apa rece. Ori de câte ori om apa adevărului în gură și ne supără, înseamnă că măseaua euului este prezentă. Numai unde locuiește Dumnezeu este adevăr. Aluatul adevărului pus într-o viață o crește și o transformă în fiecare clipă până ajunge pâine de săvârșită care poate hrăni pe cei flămânzi. Cine se hrănește cu adevărul acelui ei se luminează ochii, se aprinde de dragoste și se umple de putere. Numai cine mărturisește adevărul este folositor mântuirii oamenilor, pentru că El este împărțitorul luminii. În iubire este adevărul și adevărul este iubire. Adevărul te face slobo de Duhul Lumii și dragostea te face rob slujbei pentru mântuirea oamenilor. Oriunde este teamă și neliniște, lipsește adevărul. Numai adevărul poate convinge de adevăr. În măsura în care cuvântul sfânt devine parte din viața mea, în aceeași măsură lucrez după adevăr, în aceeași măsură am adevărul și lumina dumnezeiască în mine.